ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها القوم رب الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به ولا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 awasiikum wa iyyaya bittaqullahi jalla fi 'ulah innahu laqad faza almuttaqun ndugu zangu katika iman nianze hutuba yetu kwa kukuhusieni kadhalika na kuyuhusiana nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala unwani ya hutuba yetu ya leo ni ile ile unwani ya hutuba iliyopita Al-as'ilatul makshufa maswali au mtihani ambao uko wazi lakini pamoja na kuwekwa wazi mtihani huu ni wachache ambao wamefaulu au wanataraji kufaulu katika mtihani huu uliokuwa wazi Tulimzungumzia mwalimu ambaye aliingia darasani akagawa maswali akagawa karatasi za mtihani kabla ya mtihani huo kwa muda mrefu kisha akawaambia wanafunzi kwamba maswali haya ndio yatakayokuja katika mtihani hayatobadilika maswali haya ni saba matatu yatafanyika kipindi cha kwanza au awamu ya kwanza na manne yatakuwa awamu ya pili Khutba iliyopita tuliaelezea maswali ya awamu ya kwanza Leo insha Allahu Taala tutazame mtihani huu na maswali haya katika awamu ya pili Awamu ya pili inaanza pale ambapo Allah Subhanahu wa Taala yaadhanu li israfila bi pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa idhini Israfil apulize parapanda la pili parapanda ambalo Yakumu bihi nnasu lirabbil alamin watu wote watasimama kutoka katika makaburi yao wasimame kwa ajili ya kusubiri hesabu juu ya matendo yao katika siku ambapo halu kullu murditha amma ard'at wa kulu kullu zati hamlin hamlaha wa sukara wama hum bisukara walakinna adhaballahi shadid katikasi kwambayo allah subhanahu wa ta'ala naielezea kila mwenye kunyonyesha atamtupa yule anaye mnyonyesha na kila mwenye mimba ataiporomosha mimba yake na utawaona watu wamelewa sio kwa sababu wamekunywa ulevi lakini ni adhabu ya Allah Subhanahu huwa Ta'ala iliyokuwa kali katika siku ambayo yatadhkarul linsanu ma sa'a atakumbuka mwanadamu mambo yake yote aliyoyafanya katika maisha yake ya dunia waburri za jahim limayra na jahanna mjiwekwe wazi watu waione wazi wazi siku ambayo yaum miqdaruhu 50000 sana ni siku ambayo allah jalla wa ala ameieleza ni siku moja lakini urefu wake ni sawa na miaka 1550 ndugu zangu katika iman katika siku hii yaqifun nnasu baina yaday allah hufatan uratan inqat'at alansab walahsab siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hufatan tukiwa pekupeku peku, Uratan tukiwa hatuna mavazi siku hii ndugu zangu katika iman nasabu zimekatika vyeo vimeondoka kila mmoja ni dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameieleza katika wasifu mbalimbali mbali ndani ya Qur'an yaumuddiin wama adraka ma yaumuddiin yauma la tamliku nafsu nafsin shay'a wal amru yauma li lillah ni siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema hakuna nafsi itakuwa inamiliki chochote ni siku ambayo ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abiihi wa sahibatihi wa baniihi mri'in minhum yawma'idhin sha'an watu wanakimbiana mtoto anamkimbia baba na baba anamkimbia mtoto mtu anamkimbia ndugu yake anamkimbia mke wake na watoto wake kila mmoja ana jambo linalomtosha peke yake hataki habari za mtu mwingine nuku zangu katika imani katika siku hii yajma'ullahu alawalini walakhirin fi sa'id wahidin allah tbaraka wataala atakusanya wa, ta wa mwanzo wetu na mpaka wa mwisho wetu wote tukiwa katika uwanja mmoja mtume alaihi salatu wasalamu siku hii anaelezea kwamba jua litasogezwa katika vichwa vya watu ardhi ni ya shaba jua limesogezwa kila mmoja anaadhibika na kutaabika kwa kadiri ya mizigo aliyoibeba katika hali kama hii wanadamu wataelezana kwamba hapa hakuna salama ila kurudi kwa vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala watuombee shafa'a kwa Allah tabarak wa ta'ala watamwendea Adam alaihi salatu wassalam fiyatathir Adam atasema hapana leo Allah tabaraka wa taala amekasirika hasira ambazo hazijapata kuwa na hata ukasirika kama alivyo kasirika leo baada ya siku ya leo Kisha wanadamu watamuelewa Nabiiullah Nuh fayatadhir na yeye atasema hapana siwezi siku ya leo watakwenda kwa Ibrahim al-Khalil kipenzi wa Allah subhanahu wa taala fayatadhir na yeye atasema leo sio siku yangu siwezi wa watakwenda kwa Musa kisha kwa Isa alayhi salatu wasalam kulluhum ya'tadh kila mmoja anasema hapana inna allaha qad ghadiba alyawma ghadaban lam yaghdhab mithlahu qad allah amekasirika siku ya leo hasira ambazo hazijawahi kuonekana na hatukasirika baada ya leo kama hasira zilizo nazo wanadamu watakwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watamweleza mtume sallallahu alayhi wasallam atasema ana laha ana laha mimi hasa ndiye mwenye jukumu hili atakwenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atasujudu chini ya arshi ya Allah tabaraka wa taala Allah atam, atampa ilham ya maneno atakayoyaomba kisha aambiwe ya Muhammad irfa ra'saka wasaltu'ata washfa'tu shaffa' e hey, Muhammad Nyanyua kichwa chako. Omba utapewa. Ombea chochote unachotaka hapa Mtume sallallahu Alaihi wasallam atamuomba Allah tabaraka wa taala liati lifasl ili Allah subhanahu wa taala aje kuhukumu kwa wanadamu kwa waja wake. Na hapa ndugu zangu katika imani ndipo kinapoanza kipindi cha pili cha mtihani. Hapa Ndiyo awamu ya pili ya mtihani inapoanza maswali katika jumla ya maswali tutakayoulizwa ni yale maswali manne yaliyosalia aliyotueleza mwalimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tambua ndugu zangu katika imani katika jumla ya maswali tutaulizwa katika uwanja huu ni maswali manne al-as'ila al -ilal maswali ambayo mtume alikuisha kuyabainisha ameyaweka wazi Lakin kama tulivyoeleza katika maswali matatu ya mwanzo Nimepesi ukiwa katika mgongo wa ardhi lakini wallahi katika kisimamo hiki ni magumu ila yule aliwafitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya maswali ataulizwa kila mmoja an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi maza amila bihi wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa arba'ata as'ila mas'aliman nne ataulizwa kila mmoja ndugu zangu an umrihi umri wake ameumaliza vipi ndugu zangu katika imani umri wetu wakati wetu muda wetu Je tunatambua kwamba ni rasilimali aliyotupa Allah subhana ni nema aliyotupa Allah subhana na atakwenda kutuuliza kunako nema hii ihurumie nafsi yako utumie vizuri muda wako Utumie vizuri umri wako ukifahamu kwamba katika jumla ya masali utakwenda kukutana nayo mbele ya Mola wako utaulizwa kunako umri wako kunako muda wako umeutumia vipi na kila mmoja anaifahamu nafsi yake wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah. wa wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ama ba'd nuku zangu katika iman. Kwa hiyo katika kisimamo hiki swali la kwanza katika haya maswali manne aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tutaulizwa kunako umri wetu. Lakini swali la pili aydhan 'ani al-'umr sawal pili vile vile linahusu umri lina linahusu eneo ambalo ni la thamani katika umri wa an shababihi, fima abla Ujana wako uliuteketeza vipi ndugu zangu katika iman. Aina shababu na min hadha sual wako wapi vijana wetu na swali hili adhim Ujana wako unautumia vipi? Unauteketeza vipi? Je, unauteketeza ujana wako katika ushabiki wa mpira? Au unamaliza ujana wako katika vijiwe, katika porojo, katika kubeti, katika riba, katika kula haramu? Elewa, una swali la kujibu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na ujana wako. Ndugu zangu katika iman, لا يستويان شاب نشأ في طاعة الله وشاب أعرض عن ذكر الله حوالي سواء kijana aliyekulia katika toa ya Allah subhana. kijana aliyejitambua akafahamu kwamba ujana wake ni thamani ni tunwa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala akautumia ujana wake ukamweka karibu na Allah tabaraka wa ta'ala hawi sawa na kijana mbae aradhanillah Amejipuza, ameupuuza ukumbusho wa Allah amejiweka mbali na Allah ameshughulishwa na dunia bali ameshughulishwa na mambo ya kipuzi. leo vijana wetu wengi Wamelewa maskini wamelewa mipira wamelewa kamari wamelewa poroji wamelewa mambo ya kipuzi. ujana unamalizika hakuutumia hakunufaika nao washabun na fi taati lallah Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyeleza siku hii ya kiyama siku nzito ya kusimamishwa mbele ya Allah wakati jua litakaposogezwa katika watu watapata ofa ya kivuli shabun na shafitatu'atillah ni kijana aliyekulia katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala kijana aliyejitambua Akaisoma dini yake akaiyelewa, akasimama katika toa ya Mola wake na ndugu zangu katika imani tunaposema kijana aliyekulia katika toa haimaanishi kijana anayeshinda msikitini la lakini kijana ambaye anaielewa akida yake kama muislam anasimama katika majukumu ya Mola wake anatafuta rizki ya halali anajitambua anajielewa Wa'in shababihi fi ma ablah Ataulizwa kila mmoja kusiana na ujana wake ameumaliza vipi ameuchakaza vipi ndugu yangu muislam ewe kijana wa Kiislam jua kwamba ujana ni thamani ni tunu ambayo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala na tunu hii kiondoka huwa hairudi na ndugu zangu katika imani tuelewe thamani wanao itafuta dunia wanaitumia fursa ya ujana mtu ana nguvu anaweza kupambana kadhalika ujana huu kunufaishe katika kutengeneza mazingira mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakum Allahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha allatheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا